Pariseko bidea hartu behar dugu orain, Josu Gutikoetxeak hauzi, bi auzi gutienez zanen baititu asteuntan, eta hori guzia ipatzeko gurekin dugu, Josu Gutikoetxaren semea egoitzu Gutikoetxeak egunon, Pariseetik. Bai egunon. Beraz, hauzi bat zen gaur berean uste dut, hori ez ez da, hori da? Bai, gaur eta bihar auzi bat gehitekoa zen, Pariseko daigortean, eta mm, gibelatua izanen da, erabakia egun jakinera ziko dute, dataren e, e, egun ari buruzari nahiz, eta baliteke beraz arte giberatzea bai. Nahidu ekan auzitek ira joan behar duela josu gutiko txak? uzitik dira joan beharko du, besteak beste, beste monda emaitez egin e, aztertuko baitute ea azia iragan bitartean e, libre geldituko den ala ez. aaudinttzen ah. egon beharko du bai. Aados eta baita ere bere askatasun baldintzapliko askatasuna aldatua izaiten alda, Be, Erren behar da, franziako prozeduretan libre dela joanen urteko ekainaren emeretziak geroztik e, eta espainiako prozeduretan dela baldintzapekoan. E, orduan horre aztertuko dutena ea franziako prozeduretan ere e, zer baldintzatan atxekitzen duten. Hau da, preso, e, libre inolako baldintzari gabe edo baldintzapekoan. Hori da, gaur resta bai dena. Gaur egun baitu eskomuturrekoa, edo gutienez, e, astalbiakikoa, edo horkatilekoa, eta hori zangoanez hartzen da hori da? Bai, horkatilekoa du, bai, eta hori dutegi zehatz batekin, e, nun eta etxetik ez denateratzen al, e, horren e, batzuetatik kanpoa. Hastekoek hauziuntan josu gutikotxeak zure haitak bazuen edo gutxinez akusatua zen bi bit bi bosttarteogtan eta talde armatuko kide izaitea, hasio eez dumalfeter hori delako hori? Ba, Iaren erraiteko Frantziako bi prozeduretan ari bera agertzen da ez Bo, data ezberdinak izanik ere ari bera. eta lehenuntan e, lepatatzen diote 2002 urte ondarretik 2005-teko baiatza bitartean e, eta erakundeko hainbat kiderekin harremanetan egotea eta prozeduran e, zehazten dutena da harreman horiek e, egin zituela 2005 e, izazpi alde hortan Geneban, idaganen diren negoziazio politikoetan, bo, negoziazio politiko horien prestatzeko, o, prestatze lanetan. O, dan, e, hori da, inbat e, bitxi, jakin berbaita negoziazio protesoriet hortan Espainiako e, gobernuak parte hartuko duela, eta Espainiako gobernuaren eskariz, Frantziak ere, e, babesa eskeiniko diela negoziazio protesorietan parte hartuko duten pertsonei, Ba negoziazio lan bate galde egiten dituen harremanak segurtasunez garatzeko manera ukan ukazezaten. Ba, kontestu aski bitxi batean bada ere badirudi Frantziaako Justiziarentzat, e, negoziazio batzuek prestatzea eta horietan parte hartzea, Gaizkile elkarteko kide izatea aza partekinza e, teroristak prestatzea ere badela. Ba, hori da argitu beharko dutena e, auzitegi hauzitegi horrek argitu barko duena, hauzi ezta bai den. Hori, argiki, e, akusazioan argiki agertzen da, beraz, akusatzen dutela e, negoziazio, negoziak horietan, edo negoziak horiek prestatu izana? Bai, lehen hauzi bide honetan arkekia agertzen da. Orduan, frantiako justizaren begietara edo zein delitu leporatzeko, behar da, behar da leporatu e, gertakari bat, e, behar da garai batean gertatu izena eta leku batean. Orduan, zen leporatzen diotena da, E, frantz, frantxe zerbitzuek edo epaileek edo fiskaltzak erabiltzen dituen terminoak e, e, gureratuz, ratuz, e, bi apartamendu e, konspiratiboetatik pasatu izana, hori da leporatzen dutena, baina gero azaldu behar dute zertarako pasatzen hortik. Eta zertarako hori zehazten dutenean, ba, erran duzun bezala, hori e, diote hau da, harremanetan e, zela inbat jenderekin, eta erremaldeton zela izutzen e, ba negoziazio prozesu horren prestaketa lanetan. Ogmentura, bai, ogmenturas kontragana bada garen dut beako da frantses zerbitzuen artean eta eta alde juridikoaren artean izan izan ere bazakiten hoiek negoziaketa horiak ere baldintzatu zituztelako. E, Errangaldeoa negoziazio prozesu batean erranduzela bialde bialde aurkitzen dira orain e, alde bateko zerbitzuek badakite ongi beste aldekoak zertan adibiden orain mun e, bon, egia da kontestuek ere a닛 baldintzatzen dituzte lauziak ez eta auzia u beresz eta ri dira gauzela geroztik e, ura initzira landu zu bi azpitik eta orain ikustekoa da auzia berriz eginen denean eh e, epait, epaitegiak eta fiskaltza txosten posizioukan denuen mainen biak korapiloa horreraztain interes geritzen denela eztabaida eta poko prokura, bizten dena. hori auzi bat da gaur eta bilak iragaitekoa azkenean otsailean iragaren dena beste auzi bat da agazio berengatik eh, ganen dugu, beti association de l'accord ringatik aste azken eta ostegunean iragaren dena atik beste, beste data batzuk agertzen eh, dira hor 2008 eta 2008, 2008ak hori da? Bai, bigaren hauzi bideo honetan epolatzen diote 2008 eta -200, 2008 -200 bitartean gaizkile elkarteko kide izatea. Ala, eta kasu honetan, dosieran, bera ezen horri zenden epaiketan, eta dosieran eta emaitzen, em, ezaugarri nagusi bezala, gaizkile elkarteko kide izateko ezaugarri dozela, gertzen da 2008 eta -200, 2008 bitartean, -200, -200, -200, eh, osloan, eh, Oslo negoen izana, eh, Espainiako gobernuarekin negoziatzeko delegazio batean. Hor, bitxikeria nagusia da, ma prezeski, mm, Oslora joanen den delegazio hori, joanen dela, eh, behin Espainiako gobernuak, Norvegiako gobernuari, galdetu ondoan dele, delegazio bat errezibitu zezan negoziazio lan horren eh, gauzatzeko. Da, norre ere, aburkitzen gara, egoera askik askiano baten eh, haintzinean, hau da, estatuen bere galde egiten dute delegazio bat egondadin eh, irugarren batean, eh, konpok lan batean ahitzeko, eta gero an egoitea batik, eh, ba, noran, eh, prozedura batean ezarri eta eta, eta, eta zigortu ez. Et, eta pentsatzen alda, denboran okduan ok ere, frantziak eh, ez babestu, gena egestu zuela behar bada topaketa hori? Ba, Erreztu ez dakit, behinan hor bon, azken egunetan aitak e, adirazpen batzu egin ditu Frantiako prentxan eta hor agertzen du guti edo asko nola gertatzen ziren Dai. negoziazio horiek negoziazio horiek gertatzen dira e, besteak beste estatuet babesa eskaintzen dutelako babes diplomatikoa eta beraz hor ba, Frantzian gaindibili zen autodiplomatikoetan, adibide bat, maiteko eta horrek aditzera ematen du ba, guti edo asko Zerbitzo ezberdinek badakitela zer gertatzen ari den. Marian egunkarian eman edizketa erraiten du, e, ze aski du ofizialki baina sekretupean irakanzirela? Be, nik uste dut aski gukainitzetan e, begiak zartzen ditugu gurean, baina aski da penpiskat hartzea eta begiratzea nola e, konpondu diren munduan zehar gatazka ezberdinak. Ez? Eta aur badira, biden bora, emaitzak eh, ezagutzen ditugu ahimitzetan, eh, dela laro goitamezortziko Estor Monteko akordioa Irlandan, edo EU-Afrikakoa, Eta kontutan hartzen ez da, urteetako lana badela akordio horien itur buruan. Eta urteetako lan hori preseski sekretoan egiten dela. Ez? Aintzinet, Eta... Aintzinetik egin, egin lana, sukaldeko lana deitzen dena. Egoitzu gutikoetxea, hor begehuntapiku personalitatek beren sustengoa edo gutxenez adierazpen bat izenpetu dute, hor josu gutikoetxearen... Alde kakotxen artean edo gutienez bere papera negoziazio horietan e, azpimagatuz, eganez ere e, bake egilea bezala kontsideratzen zutela, eta artean albidez Pierre Jokes atxamaiten da, baina Gerri Adams hor baita ere e, Raymond Kendal hor dugu, zer tapiku pertsonalitate nazioartekoak zeirak urketa egiten diozu hori? Niranen nuke lehennik eta behin ez dela haintarren aldeko sustengu soil bat hor irakurketa bat e, plazaratzen dute eta irakurketa horretan erbaiten dute eedoz gatazka konpontzeko behar direla gutieneko baldintzak e, bermatu eta baldintza horiek direla e, ibilbide horri klasikoak munduko ozein gatazka, gatazka konpontzeko erabili ohi direnak. Eta beraz e, prozesu horietan parte hartzen duten negoziatzaileak e, espetxean ezarriz, E, biziki nezutxarra zabaltzen dela munduan zehar horrendik konpontzeko dauden e, gatazka ezberdinei. Hori da lehen gauza beraz e, importantea dela e, negoziatzeileak babestea. Arago erraiten dutena da, egin batean, e, kontutan hartzen dute, Beuskal Herrian egon direla negoziazio entxeguak. Eta negoziazio entxegu horietan bi estatuek parte hartu dutela. E, Horrekera maiten gaitu ondorio batetara, eta da berez, ba, e, e, izan balin badira Euskal Herrian ere e, konponketarako entxegoak gatazka bat badela e, aditzera ematen du, eta konkursio hortara eltzen balin bagira, bat e, ba, gatazka hori gainditzeko, egin beharrak horrein dikere hor direla aditzera ematen du. Eta gatazkaren ondorioak horrein dikere gainditzeko direla aditzera ematen du. Horrekin batean, e, Sustengu hori da, egin batean, nikarrango nuke, orain dikere Euskal Herrian gainditzeko ditugun eh, kora piloetan argia ezartzeko beste manera bat. Egoitzu gutzeko gotxe, azduku demolarik gehiagorendako eskertzen zaitugu eh, gurekin egonik eta, be, santza hona eganen dugu horietan. Mi eskertzuei eta bestaldi arte.